Egan ezak batzuetan bat, bertzaatzuetan ba, ez, e, ahremanak ez ditu gaiztu-gaiztuak, izan ditu uh, gaiztu guak ere, ara, beti badira, eta zune bizka atzuen, txatzen gira uh, ahrein jatzeat, eta elgarrekin bizi behar du, guk badu heen behar, banan heke aitortu behar dute, gure beharra ba badutela, ez dute sobera egiten, egan haztian behar zentreznaz ginela, lukza banan bon, Uh, hara baditu, ala, baditu alare uh, bon, uh, bizkat uh, derzbert dintasun batzu, zomei txoieten gainean. Bon, Elgarrekin imeak du bizia, eta hek gure beharra bauta, eta guke egen beharra. Nik uh, Euskarriko uh, nohtasuna zaindu uh, nahi uh, dut. nortasuna hori, oinaritua da laborantzarekin. Hemen, Siberoan, bait Kostaldean espekulazioaren kontra bohokatu uh, behar da. Beztenaz, laborantza lur uh, guziak, uh, desagertuko uh, dira. Laguntzeko, heben laboien instalatzeko betakit eta Estela dela aizan lur ehosti eta hola eta lur zainiaen arapoztu hoi uh, untsa idutzen metzait. Eta jadanik badit beste urtetan beste parteik hartuik, eta eni duitzen zitazut, jentek e, hortan parte hardezen oso importantela.